Hjärtligt välkomna alla närvarande till Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms radio på 88 MHz. Vi som pratar idag, det är jag själv och och med mig i studion har jag som vanligt David Long. Ja, och den här sändningen går ut i Eten för första gången lördagen den 24 februari mellan klockan 14 och 15. En första repris sänds söndagen den 25 februari mellan klockan 9 och 10. Och en andra repris sänds torsdagen den 1 mars mellan klockan 20.30 och 30 och 21 och 30. Ansvarig utgivare för sändningen är Arnold Boström. Vi ska börja lite med några opinionsundersökningar som vi har sett ganska nyligen. Igår publicerades en opinionsundersökning och då var det TEMO. Och där framgick det ju då bland annat att... Oppositionen har en ganska stark ledning i den här opinionsundersökningen. 53,2 för Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet tillsammans medan regeringspartierna har 42,8 procent. Men det som är mest intressant just för Sverigedemokraterna det är ju att vi har, får 2,5 i den här mätningen. I den här artikeln där man publicerar mätningsresultatet så jämför man ju då med våra 2,9% som vi fick i valet och att det då ska se ut som en mindre nedgång. Men vi minns ju att inför valet så var det ytterst få mätningar som hade oss så pass högt som 2,5%. De allra flesta underskattade oss betydligt mer än så. Så att får vi 2,5% i en mätning då är det ändå ganska bra får man då säga. Ja, man kan nog åtminstone lägga på en hel procentenhet på det som är realistiskt I händelse av att det ska vara val idag, precis. Ja. Och de övriga partierna utanför riksdagen fick tillsammans 1,6 procent så att vi är alltså avsevärt större än alla andra utanför riksdagen. Sen till saken hör också att den här mätningen den gjordes under perioden 7 till 21 februari. Vilket innebär att hela mätningen är gjord efter eller i stort sett hela mätningen i alla fall, efter den dokumentär, eh, det dokumentärprogram som visades i TV4 om Sverigedemokraterna den 7 februari. Och eh, ja, det var ju en dokumentär där man försökte framställa partiet i så negativ dagar som möjligt får man lov att säga. Men det verkar inte ha påverkat opinionssiffrorna något nämnvärt för att vi håller ställningarna som det ser ut. Man kan väl tolka resultatet också som det att våra väljare är till väldigt stor del människor som har lärt sig att inte lita på media i och med att man vet att det är väldigt mycket felaktigheter och framförallt svartmålningar när det gäller oss. Mm. Sen har jag också märkt att eh, det är ganska så mycket spridda åsikter om ifall det där programmet var bra för oss eller inte och det verkar som att de som... Eh, var positiva eller neutrala från början, de eh, tyckte väl att det var ganska bra, eller mycket bra till och med. Medan de som var negativa till oss från början och de som är våra direkta motståndare, de eh, försöker naturligtvis få det till att eh, det där måste vara väldigt negativt för oss. Sedan eh, för några dagar sedan den 18 februari så var det också en, en, en, en skopundersökning, fel, det var en SIFO-undersökning. Och enligt den undersökningen så fick vi 2,6% så att den bekräftar ju kan man säga. Och den undersökningen gjordes mellan den 5 och den 15 februari så att i stort sett hela den undersökningen var också gjord efter den här, den här dokumentärfilmen. Och i dokumentären, ni som såg den, ni såg kanske också en skymt av oss. Jag och Johan vi satt här i studion och blev filmade av TV4 under en sändning för några veckor sedan. Precis. Och ja, ja, överhuvudtaget så kan man väl säga att opinionsmätningar är någonting som är väldigt otillförlitligt när det gäller oss. Den vanligaste metoden hittills är ju att vi inte nämns överhuvudtaget när de räknar upp de partier som man kan välja, så att den som blir tillfrågad egenskap av väljare och opinionsinstitutet måste alltså uppge Södermokraterna själv som ett alternativ. Vilket gör att det blir väldigt många före. Mm. Jag vill minnas från valrörelsen att det kom fram att TEMO var den enda, det enda institut som hade särskilt fastställa regler för när man väljer att ta med ett parti som alternativen. Och det var då att man skulle haft över. Om det var över en en halv procent, minst tre mätningar i rad eller något, något sånt. Medan de andra instituten, de kör lite mer på en höft så att säga. Ja, Jaha. ska vi gå vidare? Ja, vi kanske ska ta och uh, förklara en del uh, grundläggande saker här för uh, radiolyssnarna i och med att det kan faktiskt finnas ett antal personer som såg den här så kallade dokumentären och uh, som undrar vad uh, SD vill egentligen för att uh, det framstod som väldigt otydligt kan man ju säga om det. Uh, och... Uh, Någonting som är ganska vanligt i intervjusituationer- när man försöker intervjua någon av våra företrädare runt om i landet- så går man in på olika detaljdiskussioner och definitionsfrågor. Man försöker hela tiden att sätta dit företrädare- genom att uh, fråga sådana här uh, ja, uh, definierande frågor. som är I det här programmet så förekom till exempel frågan vad är svensk kultur- och det frågade man ett antal personer äh, i partiet och det enda svar man tog med det var en som äh, i stort sett svajade lite grann och var lite osäker på någon äh, ja, vilken slags definition man skulle välja äh, men äh, det är ju inte så att äh, det egentligen är det mest väsentliga och det är ju man kan jämföra med andra partier också äh, om äh, man inte intervjuar socialdemokrater så frågar man inte efter detaljfrågor i partiprogrammet eller ber företrädare definiera centrala begrepp och så vidare. Utan det förutsätts självklart att alla förstår. Och om man tittar då på de frågor som vi har drivit ända sedan partiet bildades 88 så är det ju framförallt att vi har reagerat på att uh, vi har tyckt att uh, invandringen har varit för stor de senaste 30 åren i stort sett från 1970 ungefär och framåt. Uh, och uh, där har vi också pekat ut att uh, de som har pushat för den här utvecklingen, har velat bygga ett så kallat mångkulturellt samhälle. Eh, vilket egentligen då eh, handlar om att eh, vi ska förvandlas till ett land som mer påminner om eh, USA eller eh, någonting åt det hållet i alla fall, eh, än den nationalstat som Sverige alltid har varit. Och detta har man överhuvudtaget inte frågat svenska folket om, om man går med på om man tycker det är önskvärt eller inte utan eh, det märkliga är att man har försökt att göra den här stora samhällsomvandlingen mer eller mindre i smyg. Man har hela tiden försökt bagatellisera och göra... Ja, Eh, år när det har kommit tiotusentals eh, invandrare till Sverige så har man pratat om små ränneilar och, och att det är, i stort sett är en betydelselös invandring på marginalen och så vidare. Men eh, vem som helst som eh, har levt eh, här i landet under eh, de senaste årtiden man kan ju ändå konstatera att landet har genomgått en kolossal förändring. Uh, befolkningsmässigt uh, exempelvis uh, uh, Stockholm uh, där jag själv var barn för uh, uh, en sista där 35 år sedan uh, är inte alls samma stad idag som det var då uh, och frågan är har denna förvandling skett till det bättre, vi menar ju att så är inte fallet, att det har kommit alldeles på torg för mycket människor på för kort tid och om man tycker det så äh, haglar då en massa invektiv över den äh, och man blir misstänkliggjord för att äh, hysa otäcka avsikter och allt möjligt. Äh, men självklart så är det här någonting som är påverkbart äh, med äh, demokratiska medel. Vi kan se på våra grannländer hur man har hanterat det demografiska tryck som har varit från Framförallt eh, tredje världen mot Europa, inte minst Nordafrika och Mellanöstern. Eh, och eh, Man har valt väldigt olika lösningar. Det finns länder som på grund av sitt koloniala eh, förflutna som Storbritannien och Frankrike har ansett sig nödgade att, att ta emot ganska stora mängder eh, utlänningar som har bosatt sig och eh, eh, bebor i stort sett eh, eh, nästan i vissa städer i både Storbritannien och Frankrike. Och så kan vi se å andra sidan länder som Finland som inte har sett sig tvungen att ta emot särskilt många alls. Ibland vissa år så har det ju handlat om färre än 10 personer per år. Så att självklart så är det ju en rimlig diskussion att man kan resonera om vilken nivå man ska ligga på. Och det är ju allt emellan för Sveriges del, hundratusen eh, som det var förra året eller eh, kanske fem eller tio stycken som eh, vissa år i Finland. Eh, och den här diskussionen har ju inte förts överhuvudtaget på någon sansad nivå. Då. Eh, sen så kan man ju alltid eh, kritisera eh, SD för vissa tycker att vi har en för mjuk politik andra tycker att vi har en lite för skarpt formulerad politik, men i, i grund och botten så är det ju det här som är en av de mest centrala frågorna för partiets både tillblivelse och existens att tycker man att invandringen har varit för stor så ska man rösta på alternativt gå med i eh, Sverigedemokraterna för att eh, få det partiet att bli så stort och kraftfullt som möjligt, för att eh, ser man krast på det så är det ju faktiskt Sverigedemokraterna det enda invandringskritiska alternativet av någon betydelsefull storlek i Sverige idag. och det tog det ta ganska många år för en ny rörelse att konsolideras och kunna överhuvudtaget ställa upp på riksplanet. Så att... Det är någonting som vi får försöka att få ut tydligare också. Att vi är det enda alternativet för en, en svenskvänlig politik i Sverige helt enkelt. Sen en annan sak som man också försöker skapa en massa dimridår om. Det är detta med vår inställning till brottsligheten. Det har man försökt att misskreditera genom att påvisa att det finns... Ett äh, antal personer som är eller har varit företrädare för Sverigedemokraterna som har begått brott. Äh, men äh, det är ju inte någonting som i grund och botten sänker äh, partiet som helhet, trovärdighet i inställningen till att det är väldigt viktigt att bekämpa brottsligheten. För som vi har sett det ända sedan starten, det är ju det att eh, om man ska titta på statens uppgifter så är ju detta med kampen mot brottsligheten en av de mest centrala för legitimiteten för varje tänkbar stat. Eh, det är nästan alltid så att när olika eh, länder eller regimer går under eh, så har vi berott på en slags eh, moralupplösning och eh, ökad brottslighet. Man upptäcker från medborgarnas sida att statsmakten har tappat greppet och då kan stort sett vad som helst hända. Brottsligheten är också någonting som är den första trygghet som människor vill ha, självklart. Allt annat är ju av sekundär betydelse egentligen. Har man... Inte någon trygghet på gator och torg så spelar det ingen roll om man till exempel får mer pengar i plånboken eh, enligt eh, olika sådana här plånbokspolitik-filosofier. Eh, eh, utan självklart så är det en förutsättning för eh, all annan verksamhet egentligen. Eh, att eh, man sen eh, kan eh, verka mot brottslighet genom att man tidigare någon gång i livet har gjort någonting brottsligt det är ju inte konstigare än att man kan bekämpa narkotiker som varande eh, före detta narkoman det är väl kanske till och med så att väldigt många brottslingar har goda idéer om hur man ska bekämpa brott uh, att um, det är inte på något vis någonting som är en slags uh, bedeläggning av partiets vilja att bekämpa brottslighet utan snarare tvärtom det har också stått i våra program att uh, vi vill ge människor en andra chans Eh, dock inte hur många gånger som helst men eh, en andra känns ändå en rimlig inställning eh, som det nu är så verkar det ju som att eh, brottslingar ska på något vis eh, plikta för sin eh, gamla skurkaktighet livet igenom i stort sett eh, och det är ju inte rimligt att straff eh, ska ju vara avtjänat någon gång Nåväl, eh, nu är det dags för Uh, en liten musikpaus uh, och uh, då ska vi lyssna på uh, jag är en liten pog från Skåne för vi kommer in om en stund på uh, att uh, vårt syddistrikt har haft årsmöten så att, här kommer Edvard Persson, varsågod Du lyssnar på Radio ST, Sverigedemokraterna i Stockholms nära radio på 88 MHz och du precis hörde vad jag är en liten pog från Skåne med Edvard Persson Minsan. Och eh, vi gick igenom eh, några av de eh, större anledningarna till varför eh, det är viktigt att eh, stödja Sverigedemokraterna och rösta på och eh, kanske till och med gå med som medlem också. Och eh, jag hade precis eh, nämnt eh, dels detta med invandringen och eh, kampen mot brottsligheten som eh, två skäl. Det tredje huvudskälet kan man säga. Det är vårt engagemang i miljöfrågorna för att rent både ideologiskt och filosofiskt kan man säga så är ju värnandet av miljön något av de mest centrala politiska värdena för att precis som när det kampen mot brottsligheten så är ju ett någorlunda laglydigt samhälle lite av en förutsättning för att man ska kunna drev, leva ett drägligt liv och på samma sätt så är det väldigt viktigt att man lever i en ren och fräsch miljö och eh, det finns ju då vissa som har satt eh, någon slags ära i att eh, ta eh, heden från alla som jobbar för miljöfrågor, inte minst från eh, en del eh, borgerligt håll, att man eh, gör sig lite lustig över alla dessa miljönisar och så vidare, men samtidigt så har det ju fastslagits att vi till och med håller på att få en klimatförändring på grund av den livsstil som vi lever idag och det konsumtionssamhälle som är för handen i Västeuropa och USA är ohållbart, kort och gott det tror jag är stort sett varenda kotte förutom en del ganska världsfrånvända politiker har begripet. Uh, och uh, det här är ju då någonting som vi vill lyfta fram och som vi anser att man måste ta på ett stort uh, allvar. Mycket större än tidigare. Uh, visserligen så har vi gjort mycket i Sverige i, uh, för de här frågorna. Men uh, vi får uh, göra mer och också anstränga oss i uh, den internationella diplomatin uh, för att försöka nå... Uh, de syften som i det här fallet måste vara på en global nivå. Miljön är ju någonting som faktiskt är en internationell fråga. Nåväl, nu ska vi gå in på lite mer av eh, lokal eh, politik. och eh, Som vi nämnde precis innan musikpausen så har det varit årsmöte i eh, vårt syddistrikt. Uh, syddistriktet är Sverigedemokraternas allra största distrikt uh, Dels på grund av att uh, det omspänner en hel uh, uh, del yta geografiskt Det är både Skåne och uh, Småland och, uh, och uh, Halland, mm. Halland mm. Precis. Uh, och uh, Blekingen däremot var tidigare en del av Syddistriktet men har bildat ett eget men hur som helst det är väldigt mycket syddistrikt kvar och det är på våra årsmöten på riksnivå också det distrikt som får absolut flest ombud. Man får dels beroende på hur stor andel av medlemskåren det egna distriktet har. men också finns det fasta mandat för de olika länen och valkretsarna. Eh, så eh, det är ju någonting som är väldigt avgörande för hela partiet faktiskt när den hålls årsmöte i syddesiktet eh, och eh, den viktigaste förändringen eh, som eh, kom i dagen det var ju att eh, ordföranden Dag Sundius eh, lämnade över ordförandeklubban till Jens Leandersson eh, och eh, Uh, ja uh, Han uh, säger till uh, Vårt partiorgan Österkuriden uh, uh, uh, Dagsundius alltså uh, Att uh, efter en lång och intensiv Valrörelse med ett kanonresultat Bakom oss känns det extra kul Att ge över ordförandeskapet Till Jens som med sin erfarenhet Och känsla för partiet kommer att fortsätta Arbetet på ett bra sätt uh, Slutsitat Och uh, Björn Söder, som nu är en framträdande person i partiet ser också valet av Jens Lundersson som ett bra val. Björn Schöder säger så här Det är glädjande att Jens valt att engagera sig på distriktsnivå och bidra med all sin kunskap och positiva energi. Och Jens själv har då inte givetvis inte brömt sig själv så värt mycket- utan lyft fram alla goda egenskaper- som den avgående ordföranden har bidragit med. Så att det verkar vara en väldigt god sämja- i, eh, även om det nu blir ett skifte här. Och eh, man kan väl säga att- eh, Jens Lendersson är ju en eh, gammal partiveteran- eh, Uh, själv så träffade jag nog på Jens uh, redan, det måste ha varit någonstans runt 98-99 någonting. Uh, och uh, det jag själv kan säga om Jens är ju att jag också uppfattar honom som en väldigt uh, duglig och kunnig person och uh, han har ju varit en, en väldigt starkt bidragande faktor till att eh, partiet har fått ett sådant uh, oerhört uh, starkt fäste i Helsingborg, inte minst. Och tack vare de senaste valframgångarna så har ju Jens också, är Jens också en av dem som nu mera är heltidsavlönade och jobbar enbart för partiet. Ja, just det. Fast det är väl på lönsningsnivå då. Ja, just det. Men uh, här, det är icke desto mindre väldigt uh, kul faktiskt. Eh, och eh, i övrigt så kan vi ju eh, dra eh, styrelsen lite snabbt här eh, det är då Jens som numera bor i Klippan och eh, där har du också hänt en hel del sedan Jens kom dit om jag förstått saken rätt eh, viceordförande Per Klarberg från Trelleborg och eh, andra viceordförande Allan Jönsson eh, i Bjuv och eh, både Per och Allan här har ju Uh, suttit åtminstone som suppleanger i riksstyrelsen. Uh, Allan var ju det, också ordförande för Framstegspartiet i Bjuv tidigare som nu har gått upp i Sverigedemokraterna. Ja, uh, och uh, Allan har ju också suttit i valberedningen på riks så det är ju inte några nykomlingar direkt här utan det är ju uh, uh, väl inarbetade steg kan man säga. Uh, kassör blev Corina uh, Andersson. Helsingborg, eh, sekreterare Sven Inge från Svalöv. Eh, han har ju eh, kallats för eh, Sverigedemokraternas eh, svar på Alf Svensson eller någonting sånt Ja, det har jag hört, ja. mm. vill, vill jag menas det, eh, och det är alltså någonting som eh, vi uppfattar som positivt ska vi säga också <laughs> så ingen missuppfattar eh, vår Eh, sen så har vi eh, ytterligare eh, gamla eh, kända ansikten som ledamöter i styrelsen. Det är dels Martin Karlsson från Eslöv också, en gammal aktivist. Eh, Jan-Åke Isaksson, i Ystad. Eh, Lars-Johan Halgen från Malmö. Björn Söder, Helsingborg. Och eh, Tor Lindbrom från Landskrona som var ordförande där ända tills helt nyligen. Uh, och det är ju en av våra mest, uh, fram, det, det är ju vår mest framgångsrika kommunförening får man säga. Uh, med det genomslag man hade i valet. Nåväl, uh, detta om uh, um, syddistriktet. Och uh, det var som sagt också uh, uh, väldigt... Uh, väl genomfört det här eh, årsmötet tydligen och det var också en rekordpublik. Det kom alltså, eh, eller publik, det var rekordmånga deltagare ska vi säga. Det var tydligen 130 eh, röstberättigade. Eh, och eh, så många har det aldrig varit på något årsmöte tidigare eh, på lokal nivå. Nej, och det speglar ju också medlemsutvecklingen. Vi går framåt kraftigt efter det här valet som ägde rum i september. Och det är naturligtvis positivt och det gör vi alltså runt om i hela landet just nu. Jag tänkte fortsätta med en kortare artikel som skrivits av den förre moderater riksdagsledamoten Sten Andersson som numera är oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Och han har då skrivit under rubriken Betyder rubriken allt? frågetecken för en tid sedan beslutade Malmö kommunstyrelse att sända ett brev till regeringen med anledning av den kris, eller snarare katastrof, som jag själv tycker är ett mer passande ord som uppstått i Malmö på grund av stadens sedan länge omfattande och i praktiken havererade flykting- och invandrarmottagning. De politiska sekreterarna för partierna i kommunfullmäktige skulle gemensamt utforma brevet. Sverigedemokraterna beslutade att inte medverka då vi ansåg att majoritetsskrivningen av brevet inte var kraftfullt nog utan i stora delar gick som katten kring het gröt, avseende de problem som Malmöbor ser varje dag. Så länge det saknas exempel på storskaliga, framgångsrika, mångkulturella samhällen finns det till exempel ingen anledning att berömma mångkulturalismen. Däremot verkade övriga partier vara överens om brevets innehåll och detta skulle godkännas i kommunstyrelsen den 8 februari. Under pågående möte drog dock Moderaterna tillbaka sitt stöd för brevet med något egendomlig motivering. Partiet hade inget att invända mot själva texten men gillade inte rubriken. Det bör förvisso betonas att kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repalu efter påtryckningar från sina koalitionsbröder och systrar föreslog ändring av den rubrik som alla partier som stödde brevet tidigare hade sagt ja till. Således är Repalu inte skuldfri avseende den turbulens som uppstod vid sammanträdet den 8 februari. Ändå är det förvånansvärt att Moderaterna som enda skäl till sitt avhopp grundade sig på en ändrad rubrik. En rubrik som för övrigt finns med som en underrubrik i brevtexten, vilket accepterats av Moderaterna. Jag tillåter mig nämligen att tro och hoppas intensivt att varken dåvarande eller nuvarande regering fäster särskilt stort avseende vid ett brevsrubrik- Istället förutsätter jag att det är innehållet i en som är viktigt. För egen del tror jag Moderaterna i flykting- och integrationsfrågan fått kalla fötter och börjat lyssna på signaler från många Malmöbor i allmänhet och egna väljare i synnerhet som anser den nämnda politiken vara ytterst felaktig. Men visst, Sverigedemokraterna hälsar Moderaterna välkomna i debatten och hoppas att man kanske nu lämnat en flumpolitik som länge präglat majoriteten av partierna i Malmö kommunfullmäktige varför annars avhoppet från brevet skriver alltså Sten Andersson oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Ja, och uh, nu är det lite musik uh, igen och uh, nu blir det lite uh, klassisk vintermusik av Lars Erik Larsson. Varsågod. Du lyssnar på Radio SD Sverigedemokraterna i Stockholms Radio på 88 MHz och det vi precis hörde var en epilog ur en vintersaga av Lars Erik Larsson. Eh, och eh, det här kanske då den minnesgod radio SD-lyssnaren drar till minnes att ja, men den här har ni ju faktiskt spelat förut, ja det har vi jag tror nästan att jag har eh, kört det här stycket nästan varje vinter i flera års tid. men jag tycker att det är ett väldigt bra vinterstycke, det är på något vis eh, så att man nästan kan höra de eh, snötungda eh, grenarna på grenarna eh, i de här tonerna på något vis. Någonting som uttrycker eh, svensk vinter väldigt bra. Eh, Nåväl, men eh, det kanske får bli något annat nästa år. Eh, Nåväl, nu ska vi gå in på lite grann av eh, etikettering för att eh, den som eh, inte känner till så mycket om Sörmakaterna har förmodligen hört väldigt mycket invektiv. Det brukar uh, vara väldigt mycket uh, konstiga etiketter som vi får i media och uh, genom åren så har det varit en hel rad och uh, de som jag kan komma på så här på rak arm, det är Eh, nynazister, högerextremister, slipsfascister, högerpopulister eller också bara populister, främlingsfientliga eh, rasister, eh, mörkermänniskor eh, och eh, det vi har för läskiga avsikter då det är att sprita, sprida lögner och hat och eh, så vill vi gärna bli martyrer när då folk är dumma mot oss tillbaka Uh, och uh, det här är ju då uh, ganska så groteska etiketter i stort sett uh, allihopa får man väl säga uh, för att uh, uh, på något vis så inser nog alla svenskar att det är någonting groteskt i, i att beskylla folk för uh, då att vara nazister till exempel uh, bara för att man kritiserar uh, den uh, förda massinvandringspolitiken Drar man logiken ur en sån etikettering, då blir ju till exempel Finland ett nazistiskt land eftersom man har mindre invandring där. Och det tror jag inte särskilt många skulle tycka är lämplig etiket. Eh, och eh, högerextremister Det är ju egentligen då folk som Är blåare än ä, Moderaterna eh, Eller också folk som är riktigt rejält Stockkonservativa som eh, Antidemokrater Och som eh, Kanske vill ge all makt åt kungen Och eh, återinföra eh, Ståndsriksdag och, och liknande Det brukar ofta höra till att man har Någon form av eh, Eh, organisk demokratisyn som det så vackert heter eh, och att man också då är väldigt radikalt eh, kristen och eh, och så vidare och så vidare väldigt traditionalistisk och, och så eh, och eh, det är ju någonting som inte stämmer så där särdeles väl heller Uh, slipsfascister eller fascister i största allmänhet är ju människor som tror på ett korporativt samhälle och det är ju precis det som vi kämpar emot vi har ju uh, varit motståndare till socialdemokratins försök till uh, korporativt eller korporativistiskt uh, samhälle och uh, det är ju inte heller någonting som överhuvudtaget uh, stämmer in på bilden högerpopulister eller populister det är ju definitionsfrågan egentligen vad man menar med populism det är ju någonting som används väldigt föraktfullt men i grund och botten så innebär det ju att man lyssnar på vad folk tycker och så tycker man likadant för att få många röster i den meningen så kan man ju säga att vi inte alls har varit populister för vi har drivit ett antal frågor som inte alls är sådär väldigt eh, populära än så länge. Eh, exempelvis så har vi ju tidigare varit eh, varma anhängare av Systembolaget för folknäkterhetens bästa och så vidare. Och där vet vi att en eh, stor del av svenska folket eh, är helt emot. Eh, men eh, ibland så... Eh, får man ju, som Edmund Burke uttryckte saken en gång i tiden till sina väljare, att han försvarade eh, deras intressen mot deras åsikter eh, och eh, det kanske man ibland tyvärr måste göra eh, sen eh, har vi begrepp som främlingsfientliga och rasister och liknande och eh, om man börjar med beskyllningar om rasism så är det ju eh, väldigt märkligt från beskyldningen ofta kommer, inte minst från socialdemokratiskt håll att socialdemokraterna var ju faktiskt det parti som var först i hela världen faktiskt med att bygga ett rasbiologiskt institut och då ganska så rejält påhejade av bondeförbundet men även av företrädare från i stort sett de flesta av de partier som vars efterföljare sitter i riksdagen idag faktiskt så att där kan man ju tala om rasistisk bakgrund, rasistiskt förflutet, rasistisk historia och så vidare. Däremot så har Sverigedemokraterna som parti aldrig pratat i termer av raser eller någonting sånt. Vi anser att människan är en kombination av arv och miljö. Och att det går inte att driva en politik som är renodlat biologistisk. Och det går inte att driva en politik som är renodlat baserad på extrema... Uh, uppfattningar om den sociala miljöns betydelse heller. Uh, sen uh, detta med främlingsfientlig det är också en mycket konstig uh, etikettering för att uh, främlingsfientlig det måste ju vara en person som är i stort sett notorisk fientlig mot uh, alla främlingar. Uh, och jag uh, Dels så har vi ju personer som så att säga är främlingar då, det vill säga invandrare med i partiet och jag tror inte de uppfattar SD som ett främlingsfientligt parti och sen har vi också haft en hel del internationella kontakter under årens lopp och då har vi också att göra med främlingar sådana främlingar då som Pia Kärsgård och Le Pen och liknande jag tror inte att någon av dem heller har uppfattat oss som saddles främlingsfientliga så att det är alltså om man ser alla de här beskyldningarna i ett samlat perspektiv så används ju allt det här bara som en slags skrämseletiketter för att peststämpeln, motståndare och eh, försöka få folk att inte lyssna på vad personen i fråga säger eh, och eh, det är ju då någonting som är ganska svårt att värja sig mot om eh, då ens motståndare sitter på stort sett eh, alla eh, landets samlade massmedier eh, tidningar, tv och så vidare men vi har ändå lyckats få ut budskapet trots alla fula beskyllningar och påhopp och eh, allt sånt Uh, och uh, vuxit oavbrutet ända sedan starten uh, 88 uh, visserligen så skulle man väl kunna misstänka att vi skulle ha vuxit mycket fortare ifall uh, uh, vi hade fått ett skyst bemötande i media uh, men uh, det går bollen att ta sig fram på vår väg också och uh, det gör vi och vi växer oavbrutet uh, så att uh, uh, uh, ja det är inte så mycket att orda om egentligen. Ett typiskt uttryck för det här med olika påhopp det var dagens ledare i Västervikstidningen det vill säga från den 24 februari upp med dem på banan heter och Där är man dels då i och för sig lite oroad över att SD utsätts för olika våldsamheter och hot, inte minst riktat mot våra kommunala företrädare vilket har fått flera stycken att lämna sina fullmäktige platser, vilket i sin tur skapar den här situationen som man har ältat när vi media flera varv på senaste tiden om att det finns ett stort antal tomma stolar. Det är inte så kolossalt många som de påstår. Det är lite drygt lite drygt 20 platser nånting. någonting, men det är illa nog. Men hur som helst så är det ju självklart någonting som spelar en roll om folk riskerar att bli utsatta för våld eller får olika former av hotelser mot sin person om de inte avsäger sig platsen. Och det har då Västervikstidningen kommit på att det här är ju då inte riktigt förenligt med ett demokratiskt samhälle att man beter sig på det här sättet. Och det låter ju ganska bra en bit in i texten, men sen så kommer det också det att, att de här vänsterextremisterna och deras handlangar gör i själva verket, jag citerar här, alltså i själva verket SD, en tjänst genom att göra dem till något slags förföljda martyrer. Sverigedemokraterna ska bekämpas med argument, inte med hot och våld. Det visar sig nämligen att när Sverdimokrater tvingas upp på banan för att försvara sina förslag och sin politik. Egentligen exempelvis i kommunfullmäktig iväxthjälpandagen, ja då har det inte så mycket att komma med. Eh, det klarar inte en öppen debatt. Deras argument håller inte. Deras förslag bygger på lögner, halvsanningar och förvrängd och feltolkad statistik om exempelvis brottslighet. Ut med dem i solen, då spricker det. Det lät ju nästan lite våldsamt på slutet där också. Eh, saken är den att uh, det går alltid att hitta någon enskild person som har uh, sagt någonting som inte är sådär helt genomtänkt. Det är någonting som man ganska lätt kan hitta i de etablerade partierna också, givetvis. Uh, det är knappast något uh, argument för varför uh, vi skulle ha dåligt underbyggda argument. Så Det är precis snarare tvärsom att... Uh, Genom att vi har råkat ut för alla dessa beskyldningar så är det nog få partier eh, som är så pass noga med att underbygga det vi påstår med statistik och eh, det som är helt uppenbara fakta. Eh, sen kan det självklart, precis som för alla, bli något fel någonstans. Men det är en felfri politik tror jag inte är mänsklig och kanske inte ens... Eh, Uh, ja, uh, inte i in någon mening demokratiskt önskad. Uh, hur som helst. Uh om man tittar då på eh, den här artikeln så innehåller den en rad av alla de här argumenten och etiketteringarna som är eh, läst upp förut. Och, eh, jag tycker att något ja. som eh, man kan utläsa lite grann mellan raderna är också att eh, författaren menar att de här vänsterextremisterna som attackerar oss och ger sig på oss fysiskt, de Ja, att, att tanken är god ungefär. att Visst, det är ett gott ändamål, men det är fel tillvägagångssätt. För att SD riskerar att bli martyrer på det sättet. Så låt oss göra på ett annat sätt istället. Ja, jo, precis. Det, det, är, det är verkligen en undermening i det hela. Eh, och eh, det som är lite konstigt också... Eh, eller som har framstått som lite märkligt i många artiklar i media. Det är ju som sagt att man har ältat det här om att det står tomma stolar för SD på flera håll i landet. Och då har man velat göra de här tomma stolarna till ett hot mot demokratin. Att medborgarna inte blir företrädda och att ungefär att det SD är fel på. Man har inte med ett ord på de flesta håll faktiskt belyst det här faktumet att det kan vara på grund av att företrädarna har utsatts för hot och våldsamheter och sånt som gör att tomarna så stor står tomma. Och det är ju givetvis ett mycket värre hot mot demokratin än om det skulle vara så att det är 50 istället för 50 ledamöter i en till exempel. Så att... Ja, det är en lite märklig logik hur som helst. Mm, den här västerviksledaren, eller ledaren i västervikstidningen, det var väl den första gången egentligen som någon i etablerad press uppmärksammade det och att det faktiskt beror på i viss utsträckning i alla fall att vi utsätts för odemokratisk behandling. Och det är klart att det är positivt att någon vågar, vågar nämna mm. det i alla fall. Mm. Eh, däremot så verkar ju då våra företrädare för eh, demokrati eh, lokalt eh, ett uttryck för det är ju till exempel att eh, på åtminstone två ställen i landet här dels i eh, Halmstad men också i Gislaved så har eh, de lokala SD'erna i fullmäktige gått ut och eh, kräver att man ska ha en lokal folkomröstning eh, om... Eh, eh, om fortsatt flyktingmottagande till sina kommuner. Man menar på att båten är full på eh, båda ställen och att, eh, eh, att eh, det är, som man säger i Halmstad till exempel det är inte rättvist att Sverige ska ta emot 60% av alla flyktingar från Irak som kommer till Europa. Och eh, det är ju helt sant för att eh, Sverige utgör ju faktiskt inte 60% av Europa. Så det är en ganska klar klar felaktighet i det där. hur som helst nu så får vi ta och gå in lite grann på formalia tror jag för att eller ska du, du hade sett lite diskussioner om det här med kulturdefinitioner förresten apropå något helt annat ja det som Vissa av våra företrädare har ställt till svars för just det här med vad är svensk kultur. Så har det på en sida som heter sdblogg.se. Där är det en hel del ungdomar som debatterar. Och de har då kommenterat det här efter att den här dokumentärfilmen sändes om Sverigedemokraterna den 7 februari. Och då är det en då som heter Johan Andersson som eh, ger sig på att eh, försöka kontra mot den där frågan och skriva så här att Vad är svensk kultur? Det är en fråga som journalister älskar att ställa till vissa företrädare för Sverigedemokraterna De är dock fullt medvetna om att den frågan är lika begåvad att ställa som att be någon beskriva hur färgen gul ser ut Trots att gul är det närmaste omöjligt att beskriva i ord finns färgen fortfarande och dessutom vet man om att det är gult man tittar på när man ser det. Kultur uppvisar liknande egenskaper. Och sen så utvecklar han det resonemanget. Han kommer också in på Huntington som i sin bok Clash of Civilizations and the New World Order poängterade att grupper inte identifierar sig till något utan från något annat. Och eh, denna insikt är väl värd att notera eftersom, eh, eftersom man kan komma långt med att identifiera sådant man inte anser vara förenligt med svensk kultur. Och det är klart att eh, det gör ju saken, aningen enklare. Att då kommer det en iraker som har inga som helst band till Sverige, som är muslim och som inte har för avsikt att på något sätt anpassa sig till Sverige och den svenska kulturen. Ja då är han ju naturligtvis inte svensk. Även om det är svårt att beskriva exakt vad som är en svensk. Jag själv skulle kanske inte gå fullt så långt som den här Johan Andersson och säga att det är lika svårt att beskriva svensk kultur som att beskriva färgen gul. Däremot kommer jag att tänka på att, att till exempel beskriva känslor som att vara arg, ledsen, bitter, förälskad, förtvivlad eller någonting sånt. Det är någonting som alla vet hur det känns, men det är ytterst få som kan sätta ord på det. Vissa kan sätta ord på det, formulerade i ord, poeter, litterära, genier och så vidare. Och de deras storhet som författare brukar också mätas i förmågan att just sätta ord på den typen av känslor. Det har även av en ung man som heter Johnny Skalin som verkar för Sverigedemokraterna i Sundsvall- han skriver så här om kultur. Grundläggande för alla kulturer är de idéer och uppfattningar som definierar det som upplevs som viktigt, värdefullt och önskvärt. Dessa abstrakta idéer eller värderingar ger mening och vägledning för de människor som ingår då de samspelar med och i den sociala verkligheten. Han pratar också om, eller skriver också om normer som utgör regler för beteendet som speglar eller inrymmer en kulturs värden. Normer och värderingar samverkar för att forma hur medlemmarna av en kultur beter sig i sina respektive miljöer. Och, ja, han utvecklar det där ganska långt och kommer fram till att det finns anledning att försöka upprätthålla en homogen kultur i Sverige. Men för att läsa ur vårt principprogram, vårt allra viktigaste programdokument, så står det faktiskt en definition av kultur. Det står så här att kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma. Kulturen tar olika form genom tid och rum. De unika och olika artade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn. Alltså i betydelsen att eh, de olika folkens kulturer bör tillåtas att eh, frodas och utvecklas inom sina respektive länders gränser. Just det. Men det är precis som den första av debattörerna här uttryckte saken att det är ju inte ens nödvändigt att, att hålla sig med en helt glasklar definition av ett så pass vitt begrepp som svensk kultur. Det är ju ungefär som att prata om exempelvis kinesisk kultur. Det är ju inte en kotte som skulle ifrågasätta att det inte finns kinesisk kultur till exempel. Uh, utan det, det är ju rent trams när man håller på och leker med ord på ett sånt sätt så att man påstår att det inte finns svensk kultur att det bara finns någon slags mismatch-blandning av allting utan självklart finns uh, de olika uh, kulturerna uh, och uh, uh, det är ju då någonting som man ju får uh, komma ihåg också att uh, när man får den här typen av frågor att det är egentligen uh, Syftet är ju inte att journalisten vill veta vad definitionen lyder. Utan det är ju just att det ska vara svårt att presentera ett svar. Nåväl, vi ska ta och avsluta lite kulturellt här också och det är eh, med en av eh, våra stora kulturkonungar vi kanske skulle ta eh, några adressuppgifter ja det son. kan vi, vi kan dra lite formalier också eh, om ni vill eh, skriva till oss, eh, vart skriver man då då? man skriver till Sverigedemokraterna eller Radio SD på box 20085 10460 Stockholm, så kan man också ringa, vi har ett eh, Telefonnummer som numera lyder Ja, vi har kvar det förra numret Som lyder 08 22 66 77 Vi har också 08 50 00 00 50 Och så får ni gärna gå in på våra hemsidor också På www.sverigedemokraterna.se Och även sd Kurierens hemsida www.sdkuriren.se Precis Eh, Nåväl, eh, som sagt eh, en eh, kung i historien som bekymrade sig en hel del om den svenska kulturen, det var ingen mindre än Karl den XII eh, han är ju känd för eh, såna här lite halvt eh, akulturella citat som detta skall häddan efterbliva min musik eh, när kulorna flög runt skällan på honom eh, men eh, Eh, faktum är att eh, han gjorde en del insatser för eh, kulturen trots allt eh, och eh, 1712 eh, så mitt under eh, ståhejen i bänder så undertecknade han en fullmakt som eh, innebar att eh, den eh, unge vi vi violinvirtuosen Johan Helmich Roman sändes till England för att studera eh, och eh, eh, när eh, roman kom tillbaka till Sverige så eh, la han väldigt mycket en grund för eh, svenskt musik och konsertliv eh, som eh, faktiskt har renderat honom eh, epitetet den svenska musikens fader eh, det är kanske lite och taj, men han har betytt oerhört mycket i alla fall så att vi avslutar kort och gott med eh, Romans 1700-tals musiker. Det vi ska höra det är en äh, sinfonetta i F-dur. Äh, varsågoda och tack för oss.